Цікаво було знати, де зараз Кочубий пересиджує небезпеку. А він, аж очам не могли ми повірити, раптом з'являється в дверях і вже весело прискалює око за спиною Вольги. Видно, обігши по підмурам та поза будинком прокуратури, товариш Пісня встиг зібратися з духом, і ось він тепер перед вами, будь ласка». «А хто там вискочив у вікно?» Сміливо запитує зненацька, аж Ольга здригнулася, обернувшись до нього. «О, кого я бачу? Здрастуй, Ягідко!» Ольга схмурила брови. Була Ягідка. А зараз Ольга Байцур. А син? І син буде Байцур. «Що ж!» «Так і запишемо». Самовладання Кочубеєве межувало з нахабством. Мов би й не помітивши Ольженого холоду та суворості, він уже націлив свого дзьобатого носа на немовля. «Покажиш хоч, яке воно там у тебе, на кого схоже». «А зазь?» Ольга гнівно кресунула поглядом Кочубея, мерший закриваючи від нього дитя. Він спробував зазирнути, заходячи з другого боку. «Хіба таке в мене око погане? Боїся, що наврочу?» «Нічого я не боюсь, а глянути не дам!» І ще ближче, тулячи дитину до себе, відвернулась від Кочубея і рушила до дверей. Навіть і нам, ніякого, соромно було дивитись, на цього невдатного батька, що зневажений, відкинутий, застиг серед кімнати ні всіх, ні в тих. «Ольга, ти ж до нас заглянь!» Поспішила Ірина перепинити подругу в коридорі. «Покажемо твоєму золотку наш цех!» «О, сміхнулося, сонечко! Дай мені його потримати!» В друкарні, передавши дитя Ірині, Ольга пройшлась повагом поміж набірними касами. І хоч вона вдавала із себе спокійно, одначе цю вдаваність помітно було полет з блідлих щоках. Певно, щойно пережита напруга зустрічі з колишнім коханцем була для неї неабияким випробом. «Ось тут твоя мама набирала червоний степ, щебетала тим часом Ірина до немовляти». Ольга зупинилась біля колишнього свого робочого місця, де не один рік стояла, зрання й до ночі вихоплюючи металеві літери із їхніх промаслених дерев'яних гніздечок. Тепер тут працювала, звикаючи до нової професії, соромлива веснянкова та учениця Туся. Шрифти вона брала пальчиками обережно, ніби металом обпікало їй пальці. «Ти з ними сміливіше!» – підбадьорливо посміхнулася до дівчини Ольга. «Я ось за ними і досі скучаю!» Геносе Баумгартен, що саме верстав номер, поздоровив Ольгу з новонародженим, а коли він виявив бажання глянути на її синочка, Ольга, взявши в Ірини немовля, відхилила біле покривальце. «Оце він!» Мій захисник. «О, славний козак! На маму схоже, як дві капель вода!» Сказав Генріх Теодорович, і від його слів Ользі, видно, поліпшився настрій. А коли молода мати вийшла з друкарні, біля млинового кола у затінку бузків стояла з вічним своїм портфелем в руці, грізна... Накошлана мов для бійки Олімпіада Панасівна. «Добрий день, Олімпіада Панасівна!» Сміливо зачепила її Ольга. Вчителька не відповіла. «Чого ж ви мовчите? Не впізнали? Невже я так змінилася, що й не впізнати?» «Тебе ніякий чорт не бере!» «Скажу по секрету, що й ваш...» Більше не візьме. Тримайте ви його краще вдома на мотозочку».